tarde, señoras e señores, aquí desde Galegos Novaix, en Radio San Boi, no 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a estas dúas uñas en lingua galega, que estaremos aquí pois, debullando cousas, historias, eh, historias e cousas de Galicia. Falaremos con algún persueiro eh, alá da nosa terra. Pero vamos primeiro co equipo que cada xoves, pois, o forman por unha banda alá nas vías de son, pois, temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando, e a o meu carón, como cada xoves, Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Novais. E este que xes fala, Armando Fernández. ...que vamos a ir dibujando cosas... ...pero vamos a ponerle un poquito de salsa a esto... Hmm. ...que ontem tuve una televisión... ...as nosas transhugueiras... ...transhugueiras... Tan. ...ah, transhugueiras, exactamente... ...tanshugueiras, no transhugueiras... ...sino tanhugueiras... ...que tuve una televisión... ...que bueno, hubo, hubo de todo... Hmm. <risas> ...pero bueno... ...como son galegas aguantan todo así que vamos poñer un anaquiño de música precisamente delas esta cantóna esta historia dunha tristeza Bueno, xullo, temos a primeira convidada, a nosa querida Rosalía Fernández. Eh, poeta mm. e moitas cousas máis que iremos debullando agora con ela, pois todo o que la nos está a facer e que segue facendo a eh, pois na nosa terra. Moi mm. boas tardes, Rosalía. Moi boa tarde. Só so, solamente unha cousiña, son Rosalía Morlán Fernández, é unha compañeira de letras tamén. Mm. Rosalía Fernández Rial, le estás te refiriendo ¿verdad? Eso, es un Rosalía Morlán. Rosalía Morlán, muy buena tarde, bien vida. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, eh, perder este minuto tienes connosco. No, es que... ah, dame impresión pero... de que Armando tiña otra comunicación contigo. Sí, dile, Armando. Eh, yo tiño a tal Rosalía Fernández Rial. No claro, sé, pero... Sí. Debele de Rosalía Morlán. vente sí, no, coñezco, estivemos eh, xuntos máis dunha vez. Eh, si, sí, estivemos eh, aí en eh, na Feira do Libro e sí. despois falamos outra vez por, bueno, na, nunha entrevista tamén de radio. Si, sí, si, sí, si, sí. si. Sí. Sí non Pero che... bueno, non no sei se si ora eh, o que pretendía era falar con Rosalía sí, Fernández, claro. Sí, sí, con Rosalía Fernández, sim. Sí. Pero bueno, pero... eh, bueno agora que a temos, a que a te temos a ti, pois pues, que, como van as cousas por aí? Como van eso, esas poesías? Bueno, pois pues aquí aquí andamos O eh, teu compaxino a vida sanitaria porque porque bueno, son son enfermeira e uh -huh. agora estou de supervisora de, uh -huh. de hospital, pero Con eso pois un pouco pocas letras, non? Está dende que empezou a pandemia, pois as letras están un pouquiño máis en segundo lugar. segundo la, lugar porque porque moito tempo a sí. situación que estamos a vivir, non? Mm -hmm. claro. Claro, claro. Bueno, a, ver, a verdade é que eh, eso fai tamén un pouquiño mm, estar así medianamente eh, confinados ou polo menos sin tanta relación Tens máis tempo para un mismo e ao mesmo tempo tamén para, para, para ter creatividade, non? Eh, pois, pois sí, seguramente sexa así sí, eh, no meu caso é eh, curioso porque, porque quizás foi a, a etapa eh, onde menos que menos produtiva me foi eh, de feito estive un tempo sin poder escribir absolutamente nada y logo a finais de abril do 20, pois seguramente por todo vivido, pois contigo eh, Pois pues naceu un poema eh, nace un poema así un pouco especial que eu titulei volverá o mes de abril e uh -huh. bueno algo fun facendo estou en teñ un libro para sa camelias de amor que debido á pandemia pois pues, ainda non nos presentamos uh -huh. pero que está sa, está sa isent estude en traballá ese libro e en algunha cosa tamén para os nenos porque a poesía infantil Pois pues, xa sabesdes que miña quizáis o que máis o que máis me enche o que máis dedico tempo sin deixar o resto camelias de amor é. Eh, É para todos os públicos é un, uh -huh. é un libro un libro que está en galego e en castelán Moi ben, estupendo ah, ah. Camelias de amor, distín Ca Camelias de amor, sí É un poemario de amor uh -huh. poemario de, É ben sendo unha recopilación De poemas que a tiña eu máis algún novo xa uh -huh. e Incluso algún xa de hai moitos anos E, e bueno, pois decidime a a intentar publicalos e facelo pois nas dúas linguas, porque algún poema nacerá en castelán e mm. pasasei no a galego e algún nacerá en galego e pasasei no a pastelán mm. Entón ten esa dobre vertente. Pois moi ben, Rosalía. Mm. Eh, sí, sí. agradecémosche oh, moitísimo, de eh, verdade que exactamente bendito error <risas> sí. Bueno, pues esas can... cousas, a veces pasan. Estou encantada sí. de falar con vós. Teño moi bos recuerdos cando estuvera con Armando Requeixo sí. Ah, sí. Eh... Muy ben, muy no si, moi ben, moi ben. Si te lembras, e sí. despois tamén unha ocasión que falamos. Pa, pa, Falamos así un anaquiño tamén sí, da, sí. Da, da poesía e iso, ¿no? Eh, então, bueno, estaba e pues, en falar con vostede. Hai <risos> que buscar un bocadiño de tempo, xa xa, xa, xa falararemos eh e con, concertaremos contigo para para, bueno, para para esa camelia, para ese traballo eh, que que sí. eh, dá un nome dunha flor. Eu ao mesmo tempo, cada máis en Galicia hai concursos precisamente delas. E sí, e eh, Sí, a festa eh, da camelia é moi ah, sí, bueno, sí. muy... pois, pues, buscaremos un bocadiño yo un y on, y on, y on momento para Bueno, pois que, que nos poidas eh a a creerte un poquio máis co, con esa con, co esas composicións poéticas, ¿no? <risa> bueno, eh? pois pues eu, eu encantada e agradecida, evidentemente. Muitísimas pues, moitísimas grazas, Rosaría, unha aperta grande e ya grande grazas a vos, eh. Este tempo, vos estou Bueno, pois, temos xa... Esta música de tan xogueiras danos para poder recibir a outra Rosalía, non? Sí, a outra Rosalía. Rosalía... Fernández Rial. Moi ben, moi ben. Pois veña. Moi boas tardes, Rosalía. Ben vida, Hola. moitas grazas. Moitas grazas boas por, ten, moitas grazas por atendernos. Gracias bebo, é un prazer. Bueno, unha honra para nos. Eh, eh, xa sabes que xa outro día eh, un amigo común, quizáis, eh, chamase... Luís Losada mm, enviounos unha crónica falando dun traballo teu extraordinario eh, que disfrutamos del, posto mm -hmm. que mm, tamén ti declamas nel que unha, alt, algo así como que desnortadas algo ten sí. que ver contigo. Sí. <risas> sí, sí, efectivamente, desnortada é o meu último libro, sí. bueno, un libro CD que está organizado por ventos, digamos, non é dicir, hai cinco ventos que estruturan o no libro, mm. e, e logo unha parte final, titulada Rosetta, mm. nesa homenaxe a Manuel Antonio, mm. eh, que di que os ventos eh, dos quezos se... Bueno, que os ventos se orientaron aos quezos, non? Mm. E Rosetta dos Ventos. Eh, e iso é un pouco a filosofía de fondo de, de Desnortada, non? Que está ubicado nunha península eh, literaria, máis tamén real, Eh, como é muxía, mm -hmm. E e que igual que a muxía está a zeutada, pois, por todos os ventos, eh de algunha maneira tamén o corpo da poeta ten ese mesmo sentimento á hora de compoñer los versos, non? Pois se queres escoitar o que dixo Luis sobre ti, podes atopalo aí nunha, nun, nun, nun blog que temos que se titula Sempre en Galicia e, e aí na semana pasada tivemos a honra de, de recibir a crónica de Luis falando de ti e de, de sener, desnortada, que por certo, aparte de dicirte que é unha, unha península que tamén está relacionada contigo mesmo, non? Que que recibes tamén todos os ventos de todos os lados tamén ten moito que ver da, pola creatividade que, que, ten, que ten nesa produción non? Sí, efectivamente, digamos que que os ventos mm, tamén eh, teñen que ver coa co maneira de pensar uh -huh. de compuñer o propio libro, non? Uh -huh. E eh, evidentemente pues, o, tanto o lugar xeográfico como o imaginario, pois, pues, inciden uh -huh. eh, de maneira trascendente na, en toda a súa composición no? literaria e artística. Te, ti mesmo fixeches toda a composición, tanto a, a, a, a, non sei, a declamación, a, a música e todo eso? No non, a música de María Álvaro Santiago, que é un acordeonista moitísimo mellor que a mí, <ríe> musicalmente, e, e, e foi a que compuxo a música dos temas, non? E logo grabámosla con Manolo Dourado, con quen compartín, además, esa produción artística, e, que foi tamén un proceso pois moi importante para, para que chegar a Agoporto, nunca me de dito, ese producto final, non? Aida que chegou desnortado a final chegou, chegou. a Agoporto <risas> <risas> Muy, bien, muy bien. ben, muy ben benvido e sí, eh, eh, sí. eh, a máis felicitacións por o traballo tan tan extraordinario que, que, que, te, que por certo, hai que lhe dicir onde se pode mercar ou onde poden adquirilo Pois, en calcara, en calcara das librerías de Galicia estaría disponible mm. e, e tamén escribindo ya a Espiral Mayor directamente que é a editorial mm. coa que Espiral... saiu o selo baixo que saiu este libro. Espiral Mayor, Espiral Mayor que, que hai pedir, que lhe pedir que, por exemplo, para para o vindeiro a Feira do Libro aquí en Cataluña, pois, que se achegue para poder eh, virtilla e asinarlle os libros que se merquen, non? Pois, encantadísima, por suposto, eu estaría engandadísima de poder presentar aí desnortada, non? Como xa se presentará tamén próximamente noutros outro, lugares, uh -huh. eh, ir máis a la xeografía. Ou seja, que en Galicia xa tes preparado seguro que presentación ai, co, coas medidas reglamentarias esas que, que, que mandan a, a sanidade, pero seguro que xa tendes preparado alguna presentación e, e, e, asinatura de, de, de libros que se adquiran, non? Sí, sí, de feito xa presentamos en Santiago Compostela, presentámoslo en Coruña, en Pontevedra, uh -huh. en Lugo, en Moxía, por suposto, uh -huh. en Carvalho, uh -huh. eh, presentáremolo próximamente en Corcubión, uh -huh. eh, presentáremolo, eh, bueno, en Portugal, uh -huh. Uh -huh. Eh, estaremos tamén actuando María Maiseu en Santiago 5 de febreiro, uh -huh. eh, bueno, digamos que sí que se sí, está tendo moi, moito movimento, no? Uh -huh. Como como os propios ventos e as ingraduras exixen. Moi ben, moi ben. Per eh, a, se ve que tamén hai fai pouco que fuxese fuxes a galardonada, galardonada. polo que poiden ler que tú eches un galardón. Sí, eh, sí, sí, fui un recoñecimento recente que, bueno, unha votación eh, un xurado que lexiu como 10 de, poemas entre mm -hmm. os publicados no no último ano e, e logo a xente votou bueno, con unha participación amplísima, votou pues, desa selección uh -huh. eh, un dos poemas, ¿no? eh, galego e un poema portugués. Sí, ah, eh, ah, bueno, ah. a verdade que sí, arritmar Galicia-Portugal, <risa> eh, os que convocaban a Escuela Oficial de Diamas de Santiago, e a verdade uh -huh. que foi bueno, pues, unha gran honra e un prazer, sobre todo, porque ao final os mellores premios son os dos, os que dan os lectores e as lectores, ¿no? sí, sí e non hai maior honra que, que sexan as propias lectoras as que leixen, Eh, pues, eh, eh, e cheiremos os premios non? <ríe> pois moi, sí. moitos parabéns eh, Rosalía, moitos parabéns isto eh, vou decir que eh, no sei, queremos xe descubrir porque nos, cando entrevistamos a alguna persoa mm, uh -huh. mm, resulta que convertímonos en talismán e isto é un, unha primicia para que despois uh -huh. sigas tendo máis éxitos Permita pues gracias. De verdade que si, sí, sí. xa verás, xa verás que si. Sa verdade como vas a jo. gañar outro premio máis. <ríe> bueno. a ver, a ver. Bueno, a ver o solla. O que pasa, o que pasa é que, que nos temos a sorte de, de entrevistar a xente como a ti moi valiosas, moi valiosas e e entonces despois, claro, pois os resultados tamén é positivo. Por que? Porque entrevistamos e falamos con xente tamén, um, co, como acabo de dicir, moi valiosa, máis que a que dixais. <risa> bueno, to, todos somos moi valiosos e moi necesarios neste mundo. <risa> Se di que a poesía é a alma dos escritores. Por eso, porque a poesía ten, pois, lericia, amor e canto tamén. <risa> canto, canto, lóxicamente, eh, polo menos é la amosa Ou precisamente en desnortada, non? Porque eh, mm -hmm. esa declamación e esa música que acompaña sí. a, Tamén ajuda É dicir, a música non é para, para interpretar Sinón que o poema ten música xa Si Si, si, pero bueno eh, Ademais disso, pues neste caso vai acompañado pues, Dunha, claro, dunha, dunha música de, de acordeón Si, sí. sí, claro Claro o claro. poema en tamén música, sí, es, es... As, as dúas afirmacións son certas, no mesmo tempo e nas mismas circunstancias. Claro, a claro. A parte porque... de Aristóteles. Claro, porque, no, a ver, decimos eso por o efeito de que eh, algúnas personas buscanlle uh -huh. música aos poemas, e en realidad os poemas xa teñen a música en sí, e sí. o único que fai a música é acompañar a esa música poética que, que, que, que, que é a creación literaria, uh -huh. non? Sí, sí, efectivamente, pero bueno, tamén as artoquedas de idade media, pois pues, música e poesía foron sempre da man non? Eh, e efectivamente, o poema, de feito, canto máis musicalidade teña o poema, eu penso que máis musicalizable é, non? Sí, sí, acompañada, é dicir, non, non, non hai crear música para unha un, creación, sino que xa a creación acompaña directamente uh -huh. un tipo de, de, de, de música. É dicir, non lle podes poñer un rock a unha a composición uh -huh. poética que, que, que, que fala do amor, uh -huh. No. Sí, efectivamente. Bueno, bueno eso é es relativo. Pero... <risa> bueno, ten, ten que ser, ser unha creación poética no sé n, forte para que ese rock eh, acompañe a ese a, a, a, a ese poema, non? Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eu penso que sí, todos os poemas teñen un, un pulso, non? E sí. ao final consiste un pouco en medirlle ese pulso como un ente vivo, non de algunha maneira. E mm, claro. sentir pois pues, o que transmite cada un que non ten por que ser o mesmo a para todas as persoas, non, pero sí que claro. é certo que podemos xa respirar unha musicalidade claro. que eu penso que nese sentido, pois un bo músico, unha boa música, pois sempre hai capaz de facer un traballo nesse sentido. Claro, compañeiras. <risos> Por certo, nas presentacións tamén levas a acordeonista? Pois, nalgún así e noutros claro. eh pois, mediante medios tecnológicos, non ah, digamos ah, que claro, te, temos as duas modalidades. O día 5 ímos estar María Maisa en Santiago. Andamos. Eh, ah, sí. ah, sí. Pero ah, si sí, ímos alternando. Eh? Ah, claro perfecto. No, é que, a ver, eso tamén a, a, a encandila a, a, a, ao público, non? Uh -huh. o, ter, o ter un acompañamento dun un, virtual é unha cousa, pero un, presencial, pois, pues, non sei casi casi que, eh, eh, eh, emociona un pouco máis, non? Si, sí, si, sí, a verdade é que eu penso que, que sobre todo é algo moi importante para chegar, ao mellor, a un público potencial que non se teria achegado á poesía uh -huh. de outra maneira, non? Sí. Eu penso que eso é o máis bueno, o, o más enriquecedor é ser capaz de, si, sí. sí, de vivo, vivo. de atraer outro público. É eh, máis sí, vivo, sí. non? Máis Efectivamente, si, si, si, eu penso que eso é superimportante. Claro que si. Sí. Bueno, ti buscaches alguén eso, como acabas de decir, buscaches persoas que te acompañaron, eh, bueno, sintes-te satisfeita e para nós é un gran placer pois pues, eso, facernos hacer nos eco de, de ese traballo que estás a facer, e eh, eh, que bueno, pues, axuda a entender un poquio máis ya ya ya, ya querer un poquinho máis a creación poética uh -huh. da forma que a ti a presentas uh -huh. Pois pues moitas gracias bueno. Adem, Ademais, pois como ben, se ven dicindo quando eh, acompañas a unha poesía a acompanhas con música entra de maneira e o que al, ah, a, a, a lei pois tamén parece que transmite de xeito <ríe> Bueno, ito unha cousa máis eh, rosalía se eh, mmm, dis que, bueno, que que sería extraordinariamente importante que converti, con, con, conseguiras que a editorial pues, se achegara precisamente aquí a feira, a feira do libro en, en Barcelona porque Barcelona tamén eh, ten un, un, un poder de convocatoria extraordinario e precisamente aquí pois pues, é unha festaza ese día da, da, o dio da Da, da, pues, bueno, da, das letras en... das letras sí. do libro das, das letras en xeral ¿no? sí, sí, e sí, sí. pois pues, unha satisfacción enorme poder terte en directo tam tamén aquí Pois pues seria un prazer a verdade, eu estou totalmente a verte a xa proposta encantadísimo de, de poder eh, facer a realidade, entón se si alguén nos está escutando e se anima a, sí, sí. a invitarnos de calquera das maneiras, pois pues será máis que Me... Medulia, me Medulia, Editorial seguro que se fará, fará Eco, xa verás ti. A ver, eh, parte deste traballo que, que te, sigues producindo, sigues eh, creando a uh, poesía tamén, non? Mm -hmm. Sí, sí, efectivamente, eu creo que é importante que as artistas non deixemos nunca de crear ou dunha outra maneira no? uh -huh. que, que a, a inspiración nos colle sempre traballando eu penso que é o máis importante eh, unha... que diría Paulo Picasso sí. exactamente. Sí, unha eh... pregunta a, a nivel particular tamén Eres solicitada nos institutos e nos colegios para, para intentar dar transmitir esa túa forma de, de, de escritura Sí, evidentemente, para min o traballo Eh, didáctico e pedagóxico en ese sentido é moi importante non? Uh -huh. parello a, ao artístico pero, uh -huh. pero sí que bueno, tiño traballado moito en ese sentido non? De feito, sí. eh, a miña tese vai un pouco no sabía, non sabía claro, claro eh... Eh, sementar aí eh, nos colexios é eh, unha cousa extraordinária e ao mesmo tempo cuido que a satisfacción persoal que recibes cando un rapaz queda encandilado con algo que ti dis pois é eh, extraordinario non. Si, sí, a verdade, si, sí, creo que non hai mai, maior satisfacción no? E ademais, sobre todo, investir no futuro e crer na no xoventude Que eu creo sí. que, que é fundamental Ademais, é o futuro, a xoventude é o futuro Claro, claro, claro. Claro. bueno pois eh, agradecemose moiísimo a túa eh, seis minutinhoños que nos de, que nos dedicaches e eh, é eh, eh, eh, bueno pois non descartamos a idea de volver a, a conectar contigo para que despois nos comentes que oche pareceu que o Luís losada falou de, de ese teu traballo tan tan inter, interesante gaiantelinoche digo despois quizáis mediante o WhatsApp mandarxe o enlace para que poidas escoitalo Genial, pues, moltitísimo máis fácil, un placer. Grazas por todo. Para ti, ah, para claro. ti eh, será un placer, pero para non é unha honra e un privilexio poder terte aquí no noso programaño de hoxe. Pois pues, moitos, quedamos, estamos en contacto. Grazas, está logo, pues, os moitos travisías. éxitos, está logo. <risas> Una verdade. campo los que están vivos para para casa ao oh, meu corazón ferido ao oh, meu corazón ferido Cando paso a tua porta De divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xarada Al programa de cinema de Ràdio Samboy Bueno, Julio, vayamos un poquillo a música, vamos a ir a la capital de la Riveira Sacra eh, con nuestro compañero José Manuel, eh, de ese apartado que, se preguntó claro. que él nos preguntó que nos va a dibujar cosas. Sí, Muy sí, buenas sí. tardes, José Manuel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Tal? Aquí intentando levar adiante este programa, con ciertas dificultades de conexión tele telemática, pero bueno, ah, ah, ah. Al, al final tal, vais manches. salir. ¿Cómo? ¿Cómo? Aguantando en Chisquiño, por culpa de que as conexións, esto no traballo inalámbrico, funciona irregular, regular, pero sí. intentaremos levar adiante. Venga. Bueno, eh, a ver, tema retos. Como temos? Melloramos a causa ou non melloramos? Hai previsión de, de mellora porque a persoa bueno. que a persoa que que previsto eh, por culpa dun ensaio non tiña así o horario ívalle un poquíño irregular, pero me parece que algo, sí. al, algo adiantado vamos. Sí, sí. Bueno, vale. pode decidir oh, sí, sí, intriga. ao final pensemos que se non se trabou a cousa, pensemos que vai estar. vai estar. Vai estar, vai estar. Na parte última da hora. Da, a quenimos ter logo imos ter a Belino. Un Talabelino, un Talabelino. Un Teño tal uns moi ben, moi ben. Vale, vale, a ver se o cando colguedes o o podcast. Que bien, eh, vale, Agora cinco tiño que saír pitando, non me dá tempo, pero xa oitarei. Bueno, pois pues veña, avanzamos, moi ben. A Belino, xa buscaremos logo a recuperar logo esta sección, a ver se si hoxe temos este punto de inflexión para para caña. Muy vale, bien. perfecto. Veña. Veña, gustáme e desgustáme. Empezo polos desgústames. Ben. A ver, desgústame eh, a suspensión dos actos do triángulo máxico do Antroido Si sí. Os concellos eh, máis coñecidos ou que máis presencia, por lo menos mediática, teñen o Antroido nos últimos anos, Salo de Berín, Xinzo, Laza, viradiño, Viana, no. Mazaneda, eh, bueno, venen de xuntarse para facer unha especie de declaración conjunta uh -huh. eh, a marxe das normas que, que vende aprobar a xunta en relación ao entroido pois eles pois, de forma unitaria queren tamén tomar certas decisións respecto a celebración do entroido eh, Un ano máis é o que non me gusta imos quedarse en actos importantes, actos grandes destes entroidos como pode ser a Morena de Laza, a Baixada da Morena e eh, a Congregación ali na Plaza da Picota, eh, cando se tiran formigas ao paso da Morena. Non imos ter Domingo Fareleiro eh, en Xinzo, e eh, o Xobre de Comadres en Berín non vai ser como era. En definitiva, un acordo unánime destes concellos para suspender grandes eventos, grandes eventos que se presume pois, van eh, congregar moita xente, entón, pois, eh, suprímenos. Ainda que hai unha pequena sesión os desfiles manteránse, con precaución, eh, con as medidas que correspondan, pero os desfiles, en principio, a non ser que haxa cambios, que sabéis que isto vai cambiando cada semana, uh -huh. os desfiles sí que se manterán. Eh, só se permitirán charangas e disfraces individuais, eh, evitando aglomeracións. Eh, tamén se excluyen orquestas eh concertos. Por outra banda, dentro desta, digamos, toma de decisión conjunta hai que dicir que Manzanera Vilariño, por exemplo, Viana, creo que tamén se inclúe eh, bueno, van eh, van tomar algunhas decisións eh, mellor máis concretas porque entenden que o seu entroido é máis rural. Ajá. Digamos que ponemos poñe, por un lado Averinxinzo e Laza, que son as que máis xente moven en xeral, uh -huh. e por outro lado, Vilariño, Viana e Manzaneda, como uh -huh. consideran que teñen un entroido un pouquinho menos eh, mm, eh, masificado, uh -huh, sí. eh, máis rural, igual fan algúnha excepción máis. Pero en principio as cousas van por aí entón, bueno, que me desgusta en definitiva, e en resumo que non imos ter un entroidon como nos gustaría sí. como é a tradición sí. vai, ser, vai ser un pouco descafeinado vamos un pouquiño descafeinado, exactamente Va imos ter algo para que nos pase sí. de vez como dice sí. mi Anay para que nos pase de vez, pero non vai ser o mesmo uh -huh. pero bueno, bueno que máis non me gusta que desgústame Por exemplo, unha noticia que li en esta maña eh, non sei confidencial, que di que as mulleres eh, máis vulnerables ante a COVID. Non ante a COVID mesmo, senón ante a os efectos secundarios eh, da, de ter pasado a depois de ter pasado infección. Uh -huh. Segundo un estudo eh, realizado por investigadores da Universidade Rei Juan Carlos eh, da Universidade de Valencia, as mulleres sei que un maior risco de desenvolver síntomas post-Covid uh -huh. a longo prazo. Síntomas, pois, como a Covid persistente, a ansiedade, depresión, mala calidad de o sono. Uh -huh. Pois ben, se ven acerto que as mulleres sobreviven en maior proporción que os homens a infección por Covid-19, resulta curioso, era aquí o interese deste de de estudo, desta de uh -huh. investigación, é que desenvolven máis síntomas despois. Ou seja, sobreviven, aguantan mellor a infección, o collero COVID, pero despois os síntomas que acarrea o coñecida post-COVID son peores en mulleres que en homens. Uh, vaya. Entón estudan as posibles causas que, que pode haber, que pode mm, ter o organismo para que eses efectos posteriores eh sexan pois eh, se eh, a piores afecta máis as mulleres que que os homes. Falase por exemplo hipóteses, eh? uh -huh, diferencias sí, sí. biolóxicas na expresión de algunhas células, uh -huh. menor produción de, de moléculas ou as moléculas, non vou decir o nome, que estimulan o sistema inmunitario. Uh -huh. Entón bueno, eu, o estudo vai cara aí, que porque uh -huh. qué resisten mellor cando se infectan. Por eso uh -huh. hai menos mortes de mulleres que de homes, uh -huh. pero eh despois os, os danos colaterais, por de dalguma maneira, os efectos secundarios, os síntomas post covid o que queda, o resto que queda despois da de infección, perxudicaille máis ás mulleres que aos homes. Entón non no me gusta que, que claro. bueno que claro, claro, que arrastren eh. arrastren, digamos, eh, estos estos prejuízos despois de collero covid as mulleres. Bueno, pois pues hai ahí... Que paso Sí? No, sí. no, digo que aí temos unha coincidencia tamén nos, ¿no? claro, tampouco é bonito claro, claro. que precisamente as mulleres teñan eh, esa diferenciación tan fuerte con respecto a... Eh, eso é cousa da, da, da, da enfermidade, non? Mm. Claro, é un virus tan raro que está todo por investigar, eh, sí. sabemos tamén que a, a, fi, eh, a, a fisioloxía. A, de homes e mulleres pois pues, tamén hai, hai certas diferenzas diferenzas, nos, sí, sí, nos sí. afectan as enfermedades non nos afectan por igual a homes e mulleres pois pues, bueno, claro, se ten que ver tamén co, co as, bueno, as diferenzas biológicas que temos eh, pues, a ver, ver que avanzan nese estudo e por que se dá este tipo de situacións. e pasamos aos Gústame sí. Gústame como non, como lle gustará a toda a nosa audiencia, a vos a galegos e non galegos alend do rego das patacas. Sí, sí. Ya están pasen a final do Benidor Fest. Sí, sí. Señor. Gracia, gracias a, a, ao público porque sí. o correcto, porque... gracias ao voto do público pasaron sí. e seguen adiante, pero eso. Gracias o voto do público, por coxurado hai bastante polémica, non? Si, sí, sí, sí, ten, sí. ten o seu máis e o seu menos, ese xurado A redes sociais ferver o onte eh, sí, os titulares boa. de hoxe na prensa eh, a verdade que tocan todos o tema, sí. de que tras a noite de onte eh, eh, o pois a polémica coxurado que sí. as deixaba fora sí. foi grazas ao voto popular o voto do, do público que conseguiron meter a cabeza na final é que Eh... hai unha hai unha tendencia españolista demasiado sí. mm, eh, non sei, sí. <risa> un, un algo que parece ser que o galego non é españolo non Ahora, eh... estamos, estamos, estamos no de sempre eh, non? non se fixo educación nos saudías eh, eh... co tema, da, co tema da, da, da plurinacionalidade do estado co plurilingüismo eh, uh -huh. que hai outras culturas eh, Non nonha a hispánica española en mayúsculas hai que convivir todos, hai que respetar pero, todas, entón claro, aínda se arrastra, aínda se arrastra. Pero, pero o pasa que non escoitaron a letra, non? A letra é eh, en castelán, en galego e en, en catalán e en e ah, están en euskera, se escoita. É eh? sí, es eh, un é eh, eh, eh, español en todos en, sí, sí. en todos os sentidos, non sei, sí, a mellor o, o xurado non tiña ben os auriculares. Seguramente. Non tiña. Bueno, pero... Malia, malia todo eso ¿Eh? sí. O Gustes. que me gusta Por eso me quedo con ese titular sí. Que hasta en Xueira, seguen adiante Están... Tenémoslas na final o día 29 Exactamente eh. O sábado estarán aí para poder votar Trump, Para poder yes. votar por eles outra vez Muy Correcto Tambén me gusta pues bueno, Sabéis que o Luz O bueno, Luz non, perdón o, o domingo, día 30 É o día da Ilustración O uh -huh. 30 de Xaneiro, Día da Ilustración, ao mesmo tempo o 136 aniversario do nacemento de Castelao. Pois ben, hai unha chela de actividades eh, diseñadas por a Xunta para ese día. Contarán con homenaxes a, tamén a Reimundo Patiño. Sabes que Reimundo Patiño foi bueno, un debuxante, diseñador curñés, uh -huh. eh, creador como curiosidade, xunto con Xaquín Marín do primeiro cómic publicado en Galicia en galego titulabase Duas viaxes Pois ben, este 30 de xaneiro hai unha dedicación dedicatoria especial a él, a Reimundo Patiño eh, haberá charlas, exposicións, eh, outras actividades nas bibliotecas galegas tamén homenaxeando a este gran pois eso, creativo eh, gráfico galego que foi Reimundo Patiño E tamén haberá actividades eh, organizadas pola Asociación Galega de Profesionais da Ilustración. Podedes eh, seguilas en streaming eh, a, a partir da súa página web e redes sociais a gpi.es e tamén eh, a través do, da web diadailustracion.gal o día 28, mañá, tamén haberá moitas actividades que tamén se poden seguir en línea. O xa que, bueno, alédame Ese especial interese Que se si está dando cada vez máis O Día da Ilustración E esa, pois, pues, merecida homenaxe A Reimundo Patiño eh, eh. Que podemos disfrutar Ainda coa distancia De todas as actividades que vai haber Estes días Para homenaxear a ilustradores e ilustradoras E, bueno, esa gran profesión Que é a de ilustrador Exacto Muy ben, moi ben A, sí, sí, a, na que precisamente ti a mellor parte tamén tes, non? Si, sí, eu tamén me considero un pouco ilustrador <risas> alegro me moito humildemente, tarde. pero tamén, tamén, efectivamente por eso, por eso defendo oh. o, o gremio en o, en en debuxantes no... os debuxantes ilustradores E nós tamén sí, sí. sentímonos orgullosos e honrados coa túa colaboración e participación claro que si sí. eh, De Matos Gústame con, bueno, que me gustou eh, tamén ten que ver un pouco coa ilustración, co deseño Que eh, Pepe Barro Un gran, un grande Grande diseñador galego uh -huh. Fose o creador Do deseño Que eh, vai representar A partir de agora A, a Ribeira Sacra uh -huh. Os entro vistes, presentouse en Fitur Outro día si sí. eh, Será o logotipo O deseño de Pepe Barro Será o logotipo que identifique A partir de agora, como os digo, a Ribeira Sacra uh -huh. E... Eh, un novo símbolo uh -huh. que se presentou en Madrid, como digo, uh -huh. está formado por unha serie de follas que se reúnen alrededor e deixan eh, ver no interior a forma dunha estrela. Uh -huh. Segundo o propio autor, a unión desas de cinco follas uh -huh. representa a unión entre o territorio. Uh -huh. Entón, se si subiste, senón, pois... Pues, Eh, seguro que o veredes ou a busca o logotipo de Ribeira Sacra e veredelo na un diseño ben chulo como digo, cinco follas así eh, como en círculo eh, e dentro ah, pois queda a figura dunha pequena estrela Perfecto, moi ben. Nós sí, sí, sí. sí, sí, tamén eh, coincidimos co co Antonio, natura... que nese nese he outro gusta podía ser así de, de Bonus Track de enga, de engadido, que falando de Tanxugueiras mm. eh hai que tamén comentar que tamén é unha honra, é sí. eh, un gustáme eh, coincidirá comigo todos, non, pero en especial Xulio, que tamén lle toca un pouco que o modisto que viste a Stan Xugeira é de Viana do Golo. É eh, de Viano do Golo, sí, sí Jorge señor. Jorge de Álvarez, non sei que estes entrevistado, aí tenes outro reto. Outro reto, sí, sí, sí, outro persoa, Jorge de Álvarez. A temo? que non, non estivo en, Galiz en Galegos Novaes? No, ainda no. Non, ainda non, ainda pues non. Pois mira, sí, como, como sen querer, temos aí outro reto. Sí, hombre, aparte de que el tamén eh, foi... Acordaste daquela polémica que houve cando unha grande firma pois pues, <risa> imitaba pues, os, os, os entroidos de, os praxe dos boteiros sí. pois pues, ele pues foi unha persoa que, que, que defendeu precisamente o entroido vianés eh, bueno, unha persoa que, que, que paga a pena eh, reivindicar como, como grande creativo modista si, sí, si sí. Correcto. Bueno, pues, eh, eh, rematamos a colaboración de hoxe. Eh, tive en pouca pouca sorte coa recollida na livriña pequena. Só so teño unha pequena cousa que me fixo moita gracia, que escoitei a un rapaz. Eh, sabedes que está moi de moda este, non sei, estes últimos anos, non sei poñerse un ano, dous, pero por lo menos nestes últimos, xa vos digo, Dous anos eu escoito a moito, está como de moda a expresión en castelán mm -hmm. que é ni tan mal. Ni tan mal. Eh, te la escoitado, ni sí, tan sí. mal. Si sí, si, sí, ni sí. tan. Si sí, si. Sí. No, en castelán, si. Sí. No? <coughs> en, en castelán, pois, pues, escoitei a variante en galego, non sei se inventada ou existe na tradición que anoteina, que nunca máis mal. Mm -hmm. Si, sí, bueno. Pouquiño o... máis máis precisa. Si. Sí. Que sería é eh, como dicen, dicen tamén os, eh, os que se eh, eh, expresan en castelán, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, non? Pois, pues, eh, ese ni tan mal, que sería o virgencita, virgencita, que me quede como estoy, mm -hmm. a un galego escoitelle, nunca máis mal. Nunca máis mal. O sea, tá nunca bien. peor, non? Sí, sí, Hay eh... que conformarse. Sí, señor. Sí, un Exactamente, pois, pre... pues, desde aquí, animo a empregar esa expresión que é moi boa, en enxebre, é sí. do país. Perfecto. Conformismo Conformismo sí. Como expresamos Nunca máis mal Nunca máis mal Exactamente Sí, señor E, e, e remato xa Con fraseología Si que teño unha frase Esta é miña nai uh -huh. Que é Primeiro Deus E despois os santos Eso Ustedes dá oído Sí, señor Si sí que teño oído Sobre todo a miña aboa mm -hmm. eh, tamén, Decía tamén Pois pues, tamén, sí E entón dice Tamén dice a miña aboa Enterro sin choros Romerías sin gaitas non teñen gracia. <risa> Está Muy bien. Pois bueno, explico eh, espere, vos un pouco. Bueno, xa é coñecida é popular. Uh -huh. Pero un pouco a, como, como entendo eu. Eh, con esta frase dá a entender, a máis a de utopías e quimeras, que debemos aceptar a existencia de xerarquías, niveis e clases privilexiadas. Sí. Dende unha óptica resignada entenderemos con esta sentencia popular que se non temos unha situación de poder sí. ou non temos a tixola polo mango, non nos quedará outra que esperar a nosa quenda sempre por detrás do privilexiado ou privilexiados. Sí. Nalgúnha ocasión a miña lei tamén ten aplicado esta expresión referíndose á situación de poder ou de mala educación que demostra a persoa encargada de repartir algo. Sí. O que reparte sería Deus uh -huh que axudique para así primeiro e a continuación axudicállos os demais, es... que seríamos santos. Sí. Eh... Entón esta situación lembranos a que se lle aplica a popular frase o que parte reparte para así a mellor parte. Sí. Aínda que neste caso concreto eu creo que non necesariamente está eh, relacionada con votar primeiro. Sí. Para así o que reparte, senón que eh, con que se axudica a mellor tallada. En, en, en, eu coido que isto refírese a que hai unha preferencia de, de actuación é dicir, primeiro Deus claro, exposor, claro. non, non precisamente para repartir sino como preferencia de, de, de actuación sí. en pago de, de, de, de repartir uh, pois pues, non sei, aunque sea o millo cualquier sí. outra cosa sino que a preferencia de actuación corresponde precisamente a, a Deus e despois o, o, os, os demais non? Uh -huh. Por eso digo que eh, a, eu entendo que a frase está eh, expresada para para delimitar quen ten o poder, quen manda máis ou quen ten máis veterán sí. manda máis, eh, un pouco a xerarquía e claro, primeiro voto ya aquel por o que representa e despois aos outros sí. Eh, non máis como repartir primeiro a min, que aí eh, como vos digo, eh coñecida a frase de o que parte para si sí a mellor parte, ou tamén teño oído que tamén me facía moita gracia eh, eh, el que parte e reparte para si sí unha bona parte. Isto sei eh. que dicía Napoleón. Si. Sí. Uh -huh. Napoleón decía, bona el que parte, parte reparte para sí una buena parte. Sí, <risa> una buena parte, sí, señor. Es que no tiene nada que ver con co seu apellido. No, no. Exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, pues yo voy a decir otra, que ya lo oí a una ver. niña no hay. en una casa que llegaron unos un arreglos y trajeron dos mulas. En esa casa, que se llama San Martín, pues había otras dos mulas. E diciñe, o, o, o mozo da casa Dixiñe, oi José Vai a dalle salgo ás mulas E dixolle E dixiñe, sí quando volveu, dixiñe Deixeñe de comer ás mulas Dixiñe, sí e, e, como, como, como fizetxe? Pois nada, as da casa diñe dúas concadas E as de fora dúas caconca dúas Duas caconca É <risa> verdade <risa> <risa> <risa> Sí, sí. En vez de darlles algu no de deu nada. Vale. Vale. Vale. <risa> ah, con cada iba con con alimento e eh, coa conca non non alimento, <risa> no, no alimento. ningún. tiña alimento ningun. Bueno, exactamente, Valeira, Valeira de todo. Sí. sí bueno, sí. pues hasta aquí, a ver, qué tal con Avelino? Dais saludos. Moitas grazas, unha aperta grande. Tes un. Outra ata logo. Quero cantar, estar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 L'Institut Camps Blancs i el Servei d'Ocupació de Catalunya comencen al febrer en horari intensiu de matí i de tarda els cursos de xarxes informàtiques i domòtica. Els llocs de treball en aquests sectors tenen una alta demanda i col·locació. Són cursos totalment subvencionats i amb l'obtenció de certificats professionals. No perdis aquesta oportunitat de formar-te e fes la preinscripció directament a la pàgina web de l'Institut Camps Blancs www.inscampsblancs.cat Canta, compañeira, hoxe de mañá Canta, compañeira, sen un eite de axudar Canta, compañeira Eu querer quixera collerte da man Eu querer quixera collerte da man Camiñar contigo, compañera y niña leal Yo querer quisiera Pero cóllete darme Bótase well, sempre o teu cantar, Bota sempre we'll o teu cantar, canta sempre a gorxa aberta e non deixes de brillar. En non deixer de brillar. Ay la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la. Ay la. la. Bueno, pois vamos a entrar. Moi, moi boas tardes, Aurelio Boa tarde, boas tardes Boa tarde Boa, boa tarde, tarde que tal aí por o noso barco e eh, Valdiorras toda esa comarca de aí Nesta terra de acollida maravillosamente ben ainda cos tres grados baixo cero oh. este, hai un calor tan man tan acolledor que nin se nota o axeadas Si, sí, desde logo eh, O estigo xeadas Pues estupendamente Aguantando, aguantando Pero ademais vos tendes unha posibilidade de, de, de, de que eso non, non, non faga daño Porque tendes unha gastronomía especial É moi relacionada cun co porco concretamente ¿no? sí, sí, Pois, pues, sí. efectivamente o, o porco quitou moitas fames e quitou moitos fríos sí. Porque aquí o, o porco bondongo Que vamos, é o que sí. se fai sí, sí. Eh, Os churizos, as eh, antollas y famoso botero sí. bota así un poco de picantiño entonces entre las calorías que tengo propia carne do, do porco, es más, es picantino ese, sí. entonces aquí se digo, quita la fama y quita el frío eh, y un, y un de viño eh, bueno, de viño no me vale pero Porque, bueno, eh, a, a, a alegrome que me chamen desde esa terra tamén de acollida sí. que é Cataluña para os galegos bueno, para foi para todo o mundo sí. pero os galegos aí tivemos bueno, como trabeadores que sí. somos, eh, tivemos unha acollida maravillosa E ali, precisamente, en Cataluña uh -huh. eh, galardonou-se un dos nosos viños un cava, un espumoso uh -huh. de Valdehorras en 1888 Ostras. na Feira Universal de Barcelona sí. unha medición honorífica sí. os catalanes especialistas en, en cava uh -huh. tiran un viño de Valdehorras unha medición bonorífica xa podía ser bom uh -huh. Pois, eh, eso quere decirse que xa chove un chisquiño eh, que eh, o, o, o cava e o, o viño de, de, de, de zona de Valdehorras xa era reconhecido hai moito tempo Pois sí, como decía o noso poeta que precisamente galardoado este ano o Día de Retras Galegas ah. Arne dun candil Arne sí. dun candil es, Sí, sí, sí, sí é o viño é outros produtos que é o producto do, do, da, da, das uvasain, non? Sí Bueno, eh, aquí os, os, os, viño, os derivados do viño e, entre eles un famosísimo que se exportou en datas en outros séculos xa Como viño tostado, ah, eso sí. é, xa digo, unha delicia terrestre. Sí. De eh, xa os romanos levaban palao e non levaban cousa mala, que no. era, que eran finas sempre. Exactamente. hai sí. <risa> <risa> constancia escrita precisamente de, do do do viño da Amandi, non? Sí. Ay, do viño da Amandi. Entramen, penso que o viño de Valdeorras mm, por as características prácticamente coas pues, idénticas tamén eu penso que tamén tuvo que marchar a Roma ademais tiñan aquí a, a maior explotación dobro do mundo romano no Román. as médulas tiñan aquí a 50 kilómetros sí. entón está claro que donde iban eles iban iban plantando viñas sí. e pensaballe eh, ter viño porque ademais eso uh -huh. da aporta sí, e lembras que casta, chaballe sopas de de burro calzado. Ah, sí. A, a, a, a sopas de viño. Sí, señor. Eh, claro, e ata para adormecer os dinos cando sí. os pais anais que ir ao campo a traballar, daba yungos biberóns ou yungos chupetes. Sí, ya está. Claro, eh, que daba, estese eh, aos, bueno, era unha normalidade, pero era sí. o que había, era o que había que facer, pero no, e eh. ao final non salían raquíticos, como decían, a malas línguas. No, no, no. Eh, por eso dicen que o viño algo tencando oscura su bendín. Efectivamente. <risas> O viño eh, é sangue de Cristo. Sí, señor. Dice que, que para beber viño había que asantiguarse. Sí, señor. E, e outros máis exagerados. Dicen que hasta que había, toma, en vez de sentados, había que tomarlo de rodillas, de rodillas. Sí, sí. <risas> no, o, o caso é que como beber moito, xa non sabes nin como, como se asantigua un. Non? Bueno, bueno, bueno. Eh, eu creo que non se perde o conhecimento con no, o viño. No. Nah, con outras sí. bebidas, sí. Esas de importación que non hai. Ah, hay. bueno isa se bueno. é outra cousa o viño en si sí non non, non, o viño en si sí bueno. non e os, e os peregrins que ahora temos, eh, vamos como un gran atrativo unha das digamos, reclamos que que máis horas estamos utilizando para que veñan a Valdeor que por outra banda é Porta de Galicia si, sí, si é o cabiño de inverno si sí. É que os homens son eran tontos, non me diciam os temos un camiño que é fácil de facer porque cando chegan a O Viñazo, ca topanse cos calceiros que as deves de febreiro da Cede Portos e non poden, siguen o curso do río mm -hmm. por Valdeorras calle de Santiago, é o camiño de inverno sí. que chadamos. pero agora por sorte sí. que os han empezan a coñecer. Ora, eu ya camino de todas as estacións do ano, sí. porque é o máis corto, o máis fermoso, o máis mm, fácil. Mm. Así que, que que veñan todos. Echaba má atención que esta estabañá, perdoa que a interrupción, está unha oficina de turismo aquí, do barco de Valdeorra, mm. estaba a técnica encargada de turismo, estaba atendendo a unha xencia de viaxes de Barcelona, mm onde estaban pedindo datos porque había unha excursión de 50 persoas uh -huh. que vivían autobús aquí estaban pedindo información e eran todos catalanes xente, xente maior e dixeron que a Berencia de Galicia é que despois da pandemia despois da de, de, de, de, de de, de textura que se produzo uh -huh. debido a isto e tal buscar un sitio de relax unha paz eh, como a que se atopa e baguiras, no, non, non atopar ningún lado, o mellor te hai. Non, desde logo. <ríe> te, te toda razón. aparte parte de, que vamos a dicir, non solamente gastronómica, sino tamén de de vitivinícola, non as, uh -huh. as, as adegas que por aí existen tan paga pena claro. visitalas. E por certo, aproveitar tamén a ocasión para chegarse ao Corgo, non para, para ver algo especial que este ano 2022 diríselle a a Academia A Real Academia Galega, pois, elexiu precisamente a Gurriarán como o grande homenaxiado das letras galegas, non? Efectivamente, non está sí. de sempre. Bueno, levamos, eu eh, presido unha asociación que se chama Instituto de Estudios Madroreses, e eh, levamos xa máis de 20 anos... Reclamando. Vamos, ...tratando de que eh, elexidan, uh -huh. porque era o gran olvidado de sempre, o gran esquecido. Sí e eh, resulta que dos antes xa chamábamos nah, o poeta do viño e das piñas mm. porque el adicou quizáis ao millón 80% da súa producción literaria de tanto en verso como prosa o viño, o viñedos os viñais mm -hmm. cantaba viño, o viño mm -hmm. o godello ese branco universal mm -hmm. por se está exportando bebes en todo o mundo si sí, señor, si sí que eh, se así claro que si sí. Eh, e eh, tinto moi bon que se chama Mencía, maio Mencía. mencía. E hai un marisage que, que, que en que é poesías decía, casou Don Godello con Doña Mencía. <risa> <risa> o sea que eh hai que dar cor como hai uh, que recordaras, hai que vir a Galicia, sí. este ano que o día de Florencio Delgado Burrerán uh -huh. con máis razón en en aquí se fan unas eh Unos percorridos de de das covas que ve onde se garda o viño, uh -huh. pero agora se está utilizando moito para turismo. Uh -huh. Eh, vozes son grazia até esas covas uh -huh. a gastronomía que ofrecen nelas, uh -huh. o viño que ofrecen que que ofrecen os fais pensar súa propia colleita. Uh -huh. Bueno, eso eso é que se nunha sana alegría uh -huh. captando Para menos bailando. Sí, sí, tamén sí. hai que bailar se sí, Sobre sí. todo, despois de degustar unhos cuantos viños. A verdade é que eh, hai espacios suficiente para poder eh, degustálos. Uh -huh. pues sí, eh, claro, claro. Vostede tamén anda eh, de algún xeito, anda atrás de que hai en Valdiorras eh, aí que se faga un museo non etnográfico. Pois pues mira, devo así como máis de 40 anos dando voces, non é certo? Eh, eh, eh, non se consigue uh -huh. que as autoridades correspondentes aos organismos uh -huh. esas as administracións sean sensibles, é que non hai un povo oculto que non teña un museo é eh, eh, o pasado pero o futuro as uh -huh. novas selecciones temos a obriga de, uh -huh. de enseñarles de conservar uh -huh. eh, eh, as tradicións e eh, os objetos tamén uh -huh. que se utilizaron que algún día non sepan o que garado, que non sepan eh, o que era un Wolfram eh, que esa explotación que aquí tamén tan doida uh -huh. a esta comarca e, e, e sin embargo non son receptivos eu non, sei, non tire a toalla pero eu creo que dentro de pouco xa terei que tirarla porque non hai maneira eh, aquí temos moito, moito que, uh -huh. que exponer eh, para facer tanto a nivel arqueolóxico aquí o ouro Vamos, detallismo. Eh, Vamos un, un, un, un, un, un, un universal, no un solo por oro de romanos, oro de síl, eh eh a a aquellas mujeres que se iban al río sí. a a a clivar, a área ah. sacar sí. unas escamillas de nada. Sí, sí, sí, para, para, para ayudar a la economía de la casa. Sí. Aquí hay minas mm, romanas de oro, de oro eh, eh, abandonadas, uh -huh. pero que es un poquillo post un valor significaría un turismo arqueolóxico de primeiro orden. Si, si, si. Se sí. outros xitos non teñen ninguna, fen, vamos, ninguna vértima parte do que temos aquí, sí, e, sin embargo, vexo que moi axo ainda máis tanto, vexo e moito, vexo de povos pequeneños uh -huh. con cada un, unha excavacións romanas de de nada nos cantos metros cuadrados, explotan ali hai un hotel, ali hai bares, ali hay vida. Uh -huh. Hai riqueza, hai... Uh -huh. Porque ve vais pódese perder, aquí temos a fixa a louxa, a pizarra, mm. sí. que está unha riqueza importante. Pero cando se acaben e se acaban as existencias de louxa, sí. que pasa? Eh, é cal do viño, imagínese o viño ese que ahora vende en Brasil, digo en Brasil, Argentina, de, cada, mm -hmm. de, de, de, de California, de, de, de, de día hasta os minhas, <risas> las a un diasporscidos para todas as miñas, esas a un pouco o viño baixo un precio sí, pero señor. eso está aí sempre. O sí, turismo sí. arqueológico sempre estará aí, é sempre para a xente interesada pola cultura. Si, sí, mm. si. Sí. Ademais hai un museo pois desa desxeito, pois para reforzar a identidade do barco e de Valdeorras. Claro que si. Na verdade máis incluso a Galicia. Eh, curioso. Eu fui presidente e fundador dunha asociación que se chamaba Amigos de Museo. Uh -huh. estábamos incluso confederados a nivel de España uh -huh. fui invitado a asistir a un congreso, una coruña de, a nivel nacional y uh -huh. claro, cuando me, me tocó intervir a mí y dije, uh -huh. yo soy presidente de la única asociación de amigos del museo, que no tiene museo uh -huh. e, claro, fui una carcajada y se no, ustedes, para que se formaron nos formamos esta asociación non porque tú beras os museos, non patero algún día. Claro. Esto xa fui fai casi 30 anos. Sí. e aínda estamos o mesmo. <ríe> bueno, algunha axuda da administración fai falta, pero tamén ca, tamén compre implicar a sociedade civil, non? Quizás esa, esa, esa concienciación uh -huh. no mellor non existe, o, o, o da fora parece, parece ser que sempre é mellor co, co que temos co, aí que temos na casa. E entón, pois, eso, a concienciación civil tamén compre que, que exista un chisquiño, non? Claro sí. que si sí, a empresarial, porque nunca habéis dúbido de que... E, eh, bueno, están agora empezando a implicarse nuna uh, un turismo industrial da louxa da pizarra mm -hmm. eh, bueno, enseñándolle as antiguas explotacións, e incluso unha moi importante que é a máis grande dedicamos a nivel mundial en en, en minas, está sí, Cía te boas as vinas das explotacións de, Explotación. de de wolfram que foi quizá iso a, a mina que máis Van bueno, significó na Segunda Guerra Mundial e eh, é eh, eh, na Primeira e eh, na Guerra de Corea. Eh, eh, eh bueno, está desolizando, estáse cayendo de sí. edificios. Poner en valores ese ese trabajo, claro, claro, claro que sí. Aquí temos moita riqueza tamén forestada, hmm. Temos un parque natural da Serra da Lastra hmm. donde hai orquídeas que non hai en ningún lugar de todo o mundo, morcegos, orcegos que non hai en ninguna parte do mundo. Temos un teixado que a maior reserva ou a segunda a segunda reserva de, tejos, de teixos, teixos de teixos sí. de Europa uh -huh. temos o río para practicar os deportes náuticos para pesca uh -huh. temos unha estación invernal que sí. non se explotou debidamente por influencias de outro lado Peña Trevinca. Peña Trevinca é a zona máis alta de, de, de Galiza, non? O punto o sea... máis alto de Galiza. Sí, sí, sí. E ademais, ten te unha particularidade e especialidade con respecto a a, a non-luminosidade que fai que poida, poida verse o firmamento moitísimo mellor que en cualquier outro punto de, de, de España. En... Efectivamente, efectivamente. E agora hai un, un observatorio astronómico o, o máis importante religiosa o sea, a nivel eh, non, non científico, pero sí, uh -huh. eh, que, que temos un cielo estral, es un, un co, sin contaminar, que non hai outro sitio mellor de Galicia para ver as estrelas. Claro. Eh, es e que pensando en que temos tanto, tanto que ofrecer, e outra cosa que ofrecer sí. é a correalidade. Sí. aquí chavamos sendo o barco, eh, non me refiro só ao barco, eh? yeah. a, todo o meu a vila a a, a da cordialidade. Sí, sí, sí. E que dicen os, os pereditos se encontran eh, máis, vei, te paso, a nosa topa a noche hace dos ou tres días. Sí. Porque dicen que se encontran como na casa. Claro. Una, e, una e todo isto, pois, todo isto, pois, vimos loitando desde anos e anos e anos e non perdemos o ánimo, non perdemos tampouco a compostura, E xa, a punto estamos de perdela. A ilusión, tampouco a perdemos. A esperanza, témo-la casi perdida. Pero ojalá que non se nos confirme. Eh, sería moi triste. Ademais, como ben dicíamos nun comento, que dicen que a España todos os camiños conducen a Roma, pero en, Santiago, en España conducen a Santiago. Claro que conducen a Santiago. E se si quer ganar máis? Non, pero non... Pregrido, non é que queira un, un traxeto cómodo que, uh -huh. e tal, pero tamou, tamén son xente a veces maior, e buscan unos camiños relativamente fáciles que non teñan a dificultades os portos de montaña eh, que teñen outros. Que sean xeitosos. Claro, por mal de orras, é increíble, poden admirar eh, a monumentalidade de castelos, de, uh -huh. o románico, temos aquí un santuario que unha referencia a nivel de Galicia é... é, é, é, é, é unha laborada de, de Valdeorras claro, é obior pois eu que sei memoria viva si sí, sí, sí. entón. eh, bueno pois pues, eh, penso que vale a pena que vale a pena que vean que estos 50 que van vir aquí seguramente van a ser semente para que outros 50 Bien. outros 50 ¿Qué? aquí tenemos en, en Cataluña teño entendido que dos mil galegos si sí. Está uh -huh. supoño que habrá máis porque non están, están os sí. outros como galegos. e eh, eh, bueno, pois pues so, os outros, además aí temos aí embaixadores importantes de do galego en Cataluña. Sí. Claro. Temos aí ao que fundou a, a cátedra de filoxía galega, que Camilo Dalores. Sí. Temos gente no, de ahí... Camilo, Camilo non foi, foi Basilio Rosas. Pois xa unha entendido no, que... Camilo Valdeorras xa é un discípulo de Basilio Rosada. Ajá. E agora mesmo, pois, pues, profesor. Pero o catedrático é Basilio Rosada. É xa, porque subí pero catedrático que fundou iso foi Basilio Rosada. Ai, pois, pues, no. desculpa, Goberno, eh, eh, parte dunha información que, que recabe aí através das sí. da redes. Bueno. Eh, pero bueno no, no. confusión a, a ver de... confusión se inas en todos os hitos sí. nos tamén las temos eh, no, a claro ver, vamos alá claro. la... no, estivemos ahí xente de moito importante eh, hai eh... moitísimas persoas moitísimas persoas aquí claro que sí con unha valía extraordinaria e se me mencionaste ese Camilo lóxicamente Camilo é un un de tantos non? Sí, é dicir que que hai moitísimos máis eh, <ríe> suíces <ríe> e, e abogados e xente que sí, que, sí, pues, sí, dun, dunha valía, sí, valía sí, extraordinaria e moitos mai, moitos deles pues, de procedencia de de Valdeorros y alrededores. Sí. Sí, sí, sí, sí claro. De Viadouro temos a raí uh, uh, Tiberio Ávila que Tiberio, sí, que, sí, que, sí, que sí. Que Profesor de De ahí ahí los catalanes precisamente eh, algo, bueno, ahí fue un invitado muchos años cada una semana ahí por que representaba una a unha compañía catalana, non mm. eh, eh, teño máis que agradecermento pola acolhida que nos fixaron sempre. Sí. Sempre nos acompanhou un directivo da empresa, sempre nos millores hoteles, e ademais outra cousa que sempre me decían é que ali pasa a Cataluña e esparaxe en catalán adiante de mim nunca non ningún catalán no, falou per, catalán pero escoita eh, per, per escoito, en, per, en pero escoita unha cousa uh, os idiomas en, eh, en España excepto o, o euskera que é un bocadiño difícil os idiomas en España son, pe, preceden, proceden do, do, do román, do, do, do latín e, e, non son difíciles de escoitar e de aprender no, yo, no. Yo, o importante é comunicarse tanto sí. da que che fa falen en galego, como mucho falen en catalán, es fácil de entendelo. Sí. Eh, pues hay que ponerle un, bo, un bocadillo de interés que seguro que seguro es fácil de entender eh, cualquier forma de, de comunicación en España. Vamos. Sí, sí, sí. Claro. Hay que ponerle voluntad, efectivamente, sí. Eh, sí. Eh, esa, esa franja de, de incorporarse, de... de, de, de socializarse, todo eso, está. Claro, claro, claro sí, okay. no, no. O máis importante é a comunicación, é, é dicir que, que, que solamente es que un bo boñor e un bocadinho de interese, cualquier persoa que se chegue a Galicia é capaz de entender o galego. E cualquier persoa que se chegue a, a, a, a Cataluña tamén é capaz de entender o catalán. É, Por, porque... Si, m, non é difícil, o catalán non é difícil. No, no, escolta, no, escolta é unha cousa que, que en castelán tamén se pode entender moi fácilmente. Pues non? E, e, e escoita tamén é moi fácil de entenderlo. Aí que si, que si, que puñe sí, sí, de interés, moi festi, é, é, é afán de... De, de, de, de comunicarse. De comunicarse. Claro, claro, claro. Claro que si... Sí. Bueno, ¿voltando otra vez al asunto de, de, de Gorriarán? Sí, sí. De... Pois do, do grande mm, poeta que, que temos aí en Barril de Orras que este ano seguro que será unha festaza a Valdeorras, ademais poñeras bueno. en valor eh, terá moitísimas visitas de, de, de persoas literarias poéticas eh, eh, e outros que, que aproveitarán para degustar outras cousas que non sean precisamente literarias, como acabamos sí. de dicir antes, non? Pero que mm, tendes previsto cousas importantes con respecto a eso, non? Pois sí, bueno ba que me falabas antes de da gastronomía, a cultura do viño, todo iso tamén, claro, pero por suposto vai haber antos literarios, eh, eh, todas concretamente nos estamos fundando agora mesmo unha fundación, uh -huh. Fundación Flores Orgadurán, e hasta agora estábamos traballando como un grupo tanto o Instituto Segundo Reses como os concellos de Valdehorras sí, ¿no? eh, chamabou-se proxeto Florezo Galurán, Ajá. claro, eso xa ese proxeto xa está cumplido gracias a Deus entón en cada povo de pretendemos en cada povo de Galicia poda haber algún acto unha charla, unha exposición o, o, algo que, que poda ensalzar a figura, unha persona que se viu trabocado um, a exilio sí. e que se tan longe eh, desde México que non perdeu non perdeu, bueno, xa por suposto a lingua sempre falou escribiu en, en, en galego, pero senón que sempre pensou, viviu o seu corazón, a súa vida, toda estuvo sempre en Galicia, segun resábio, sempre eh, sempre pensando positivo. É unha persona digna de homenaxear. Eh, por a nosa parte, se, xa se conseguirá nunha ocasión facer o académico non numerario Eh, México, da Rádio Academia Galega, pero mm, esto xa é o remate de, de un esforzo que aquí xa sí que se viu cumprido de, de que a Rádio Academia Galega, Galicia enteira o, o coñecerá a fondo eh, a fondo mm -hmm. eh, E nós vamos a fazer, como habido por avalia, neste senso, as administracións todas eh, aquí xa sí que por milagrosamente, en Florencio aquí, por lo menos en Banderas, fixe un milagre que foi que, que todos os, dun, nun acto que tivemos en Córgomo asistirán todos os alcaldes de Banchorras mm. que de distintos grupos, de distintas ideologías entonces digo, coño, esto foi un milagre que fixo Florencio mm -hmm. pois de morto vendo seu povo que el que foi el empresario político el que tuvo que fuxir porque lle costaba vida se non houbera feito. Mm -hmm. Verse da desta maneira desallado, eh, pois pues eso foi moi moi emotivo. Pero ah, okay. desde aquel feudo mm -hmm. as escenas dos, dos poetas, seguro que tamén sentiu unha satisfacción mm -hmm. inmensa. Mm. -hmm. Vale, escoito unha cosa a, a Alguna actividade tamén lúdica podrán montar tamén os concellos e vos como instituto, tamén seguro que convidaredes os institutos valga má redundancia dos os, os colexios para para facer esa festaza que, que, que lle corresponde a ese grande autor galego, que, do que podemos gabarnos e presumir Si, sí, si, sí, por suposto, xa cando pasamos a campaña esta de promoción para que esfora declarado podían regar para Florencio, xa empezamos polos colegios, uh -huh. polos niños. A figura de Florencio aparecía hasta dos pasos de cebra das, das rúas. Uh -huh. Sempre, sempre, precisamente, máis, o maior esforzo non só foi por darlo a conhecer sí, sí, eh, sí, a sí, través sí. dos colegios, uh -huh. dos institutos. A xente é xoven, uh -huh. porque realmente, como os pasa sempre, naide profeta do no seu povo, uh -huh. a Florencio pasaba yo mesmo, que quizás estos eventos culturais e tal, bueno, o evento sonarra eh, pouco máis porque algún mm. cantautor local había eh musicalizado algunas das sus, das súas poesías. Uh -huh. Pero estamos eh, dispostos, sí, sí a cada en cada coñeixo facer un acto eh, especial, a invitar aos outros colectivos, a todos os escolares, desde os pequenos, desde ninos, hai concursos, xa hai, xa os muros das Estas das calles están xa con Co grafitis. con grafitis, grafitis con, con pinturas de Forencio. Eh, bueno, eh, eh no é masiva. Muy ben, a, muy ben. Non sei que aspecto. Sí, aí que todas as administracións, desde a Xunta, a deputación, os concellos, nós Muy, ben, muy ben. Todos Estamos dispostos a que non queda cousa así. E bueno, é que no, bien, bien. No a a ser Florencio Non vamos en un Moi ben, moi ben Hai que implicar tamén a parte, a parte civil e empresarial eh, que, eh, O mellor dicirlle algunha adega que Que, nome, un, un, que, que lle poña o nome De Florencio ou de algo relacionado Con Florencio botelliña Algún alguna, alguna, alguna botellinha Pois fíxate unha cosa Que unha das <laughs> visitas Casi primeiras que fixemos como grupo, sí. foi o Consello Regulador da novención de orixen. Eu fixe unha proposta que, en principio, me acertada, despois non se para que non farán. Dese porque non facedes unha tirada... Unha un, etiqueta. Unha un etiqueta. Sí. E, e máis despois que quede no, no Consello unha barrica uh -huh. de viño pintada uh -huh. por distintos pintores rocais sí, sí, sí. con la figura eh, con el nombre de Florencio Ajá. Eh, uh -huh. en ese aspecto tenemos mm, algún pintor en este caso una pintora que se ofreció a hacer alguna etiqueta uh -huh para imortalizar, porque esto ao fin e ao cabo beberase ese viño pero algúns coleccionistas pues, hasta o guardarán e formarán parte algún día pues, da historia da que vive, no barco foi 40 ou 50 anos pois pues, vira dedicarse día entre galegas a que casi o 100% da súa producción literária dedicou uno a eso a ensalzar o viño a o, cultura do viño o producto da zona O sea, de la zona ya, eso, sí. Es una idea que efectivamente sí está propuesta, pero lo que tenemos que hacer es insistir vale. ves, para que se lleve a cabo, porque con sí, ideas, sí. claro, hay un montón, sí, pero sí. es necesario que, que, que se insista, eso es la sociedad civil, claro. las empresas, claro uh -huh. que sí, no son muy propicias a, bueno, a, a, pero, a, a pero... este tipo de engramoras. Pero, bueno, depende de nós tamén claro, eh, Falando delas, tamén existen Se si non se fala, sí. non se existe claro, Facéndose un pouco pesados E as roxellas E as avegas É <risas> eh, eh que sí, conseguir que, que Que a figura esta De Florencio Vergado bueno, Temos a intención Por, por ser xa románticos sí. Temos a intención de fazer a presentación Da, da, da, da De estas galegas de Florencio de ir a México porque soy un, un un un un un del, de un del de estivo, claro, claro, claro. que me más os asillados españoles sus intelectuales españoles entre sí, sí. tenemos ir a Madrid a, a embajada a embajada, que también dar las gracias porque nunca se le digan sí, claro no. incluso después por esa razón rompieron relaciones romperon os nacións de España con Péxico, claro, por acolhida claro. que lle fixo sí, sí. con os republicanos. Enverdad, bueno. é un penso, máis, é unha idea. Vale. Sí, sí, sí. pois agradecemosche moitísimo a conversa que, que hoxe tivemos contigo. A, a, que non vais en la última. Que seibas que, que te incomodaremos en máis ocasións para que nos sigas dicindo desa de festaza que está destraballando con ela para Florencio, eh, que nos tamén compartimos, posto que mm, agradanos eh, Pois, participar, aínda que cun grau fiño área, para mm, recoñecer pois ese día, da, esa festaza que sí, as letras galegas... Que reconhecer en... a súa labora. As letras galegas de Galicia. Moitísimas gracias a vos. É emocionante, desde logo, pensar en que unha das primeiras chamadas que tivemos neste censo que procedera dos galegos de Cataluña. Eh. Para non ser un placer e unha honra tete a ti non somente por, por, por a túa amable atención sino tamén por, por ser presidente dunha, dun, dunha entidade que, sí, que admiramos ademais porque fostes capaces de conseguir que Florencio este ano sexa o non, grande miado. das letras galegas eh, Moitísimas gracias Unha aperta grande Para todos os galegos de Gertaluña Moita. e para catalanes tamén xa digo que foi xente da collida Moitas gracias Hallo, talgo. Cantamos para demostrar yo mundo.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 Abelino González, que nos tá xa o teléfono, e outro lado, un actor galego que tizo unha morea de, en fin, películas, contacontos, monologuista, en fin, non sei cantas cousas máis, director, en fin, vale. tizo moitas cousas. Vamos a falar, entón, con... que, con... que nos vai adibullando cousas. Venga, pois pues, dá boas tardes, veña. Moi boas tardes, Abelino. Ola, boa tarde. Boa tarde, artista. Graziñas, artista por decir unha cousa, porque tamén eres director, o xea que benvido, moitas gracias por atendernos a pesares, a pesares, a pesares da túa moita actividade, que seguro sí. que agora incomodamos tú chisquiño posto que seguro que estabas preparando algo. No o que va, o que pasa que eu son desorganizado e entende, entende, entende, cando en vez de unha cousa no. como estas, axúdame a, a organizarme, en no. entende paso que organizo a tarde ou dunha maneira racional pois mira, tamén me valeu para organizar la cociña e deixarla frejada por unha vez <risa> Bueno, Moitas gracias, Abelino que, que, Un gag extraordinario Para, para falar aquí xe na xe xe radio bueno, Un gag extraordinario Para falar aquí na radio Benvido, escoita Benvido e felicitacións Pero Parabéns, porque estás, ten, estás cheo de, de éxitos Últimamente Bueno, últimamente me outendo traballos bonitos de facer y então me iso eh é un agasallo, sabe, hice un agasallo grande. Y sí. mais destes tempos en que parece que aí así aparte parte do do dicho ese que anda por aí flotando é eh? como que hai un aire de tristura por riba de todo o mundo, dizo, es que ímos, sobrevividemos a ir desta, pero non por nada, sino porque no es a tendencia, es a sobrevivir, así que Descontraído, pá, que diria o portugués. Botándolle mm, forza a ah. todo isto, posto que en realidad, está nos atacando. E entonces te sí. vos concretamente recibido lumenda máis con máis dificultade posto que as actuacións en público son, están contadiñas e ao mesmo tempo pois pues, con certas dificultades para poder manter o, o ritmo que viñamos tendo antes desta de, de, de sí. podremia que tiíamos, né? Sí, pero o de podremia, ajustame. <risa> Está muy bien eso. O el bocho coyer, eh, bocho coyer prestado, quiero decir, el pago che en especies, en churrascos, ou en sí, niños, o en niños, un día en la cocina. O la podremia, esta do sí. Es cierto, pero eh, eh, quería eh, discrepar contigo y no puedo decir si me permites, ainda que no me permitas esa que esa contería que es de todo el mundo, con amabilidad y con sí. y con, eh, con uh -huh. tolerancia que también... Sí. Ben ben. Discrepo. Eh, no sentido en que, claro, cada quen fala do seu, como os ah, Deus, sí, no pero lógico eu creo que isto a, afecta nos a todos en, en unha en unha medida ou unha medida ou noutra e non só e non só a nos. claro eu sei como me afecta a min mm. pero o meu veciño o meu amigo que é transportista que conduce camións mm. todo que lle fastidia co protocolo de como ter unha empresa de camións unha empresa sí. de camións obriga que cada camión que ou utiliza só un conductor ou cada vez que utiliza un conductor hai que desinfectálo hai que tal mm. co calça as bromas de isto sabía que te lo feito antes carallo que sempre ia sí, ou ali a sí. cheirar o que deixara o monstro sí. dá para moitas bromas tamén ¿no? sí. entón creo que nos afecta a todos en distinta medida y nos somos uns máis como a xente só sí, sí. so que así como meu amigo transportista leva cousas dun lado para o outro que a xente necesita Preciso, sí. pois é o que fa é levar un pouco de risas a veces y o público claro. enrura a outras dependendo ¿no? y temos unha a función que é favorecer que a xente se xunte que o que é o máis bota sí, claro. pues a falta a eso mismo me refería e precisaba bueno, gracias por a precisión e por, por, por, por a tua uh, digamos corrección con respecto a meña presentación pero a verdade que esas dificultades existen pues, no sé, hasta por, por o propio caixeiro do, do, do, do super si sí, claro decir, claro Pero pero que eh, vos sintistesla moito porsto que po eso, pois para poder eh, eh, expoñer o, o ese mm, grande traballo que, que os artistas facedes cando nos convocades, pois pues estaba reducido, non? E non todo sí, o mundo podía acender, sí. nada máis que era esa a precisión sí, que sí. eu queria facer, nada máis. Sí, sí. E, e é certo, Iso ademais notase non tanto no número de funcións que tamén como no número de xente que claro. que acude e entón iso é a, a, a, pena, a pena grande que, que ha, o sentido en que necesitamos aquel balbordo que había antes claro. la, de esta mm. podremia iso fai falta, aquel acaso iso de sí. que tropezabas cun desconhecido e acababas falando con esa persoa que non coñeces mm. pero no noso caso, mm. no caso do teatro a existencia sempre foi ordenada mm. por lo tanto, agora que hai que ser estrictos mm. a nos no teatro xa nos colla destrados con iso ajá Cada espectador está na súa butaca sí. eh, Cando sai, sai se sempre Por unha maneira ordenada En todo ese sentido, as actividades como o teatro Son actividades moi seguras Ajá. E que son moi útiles sí, Tente sí, que, sí, sí. sí, sí, sí, que, que seja a distancia Para, Falando de utilidade eh, Falábamos co, Con unha imunóloga este outro día eh, Precisamente con outras persoas que as ca, que entrevistamos eh, eh, Temos a sorte e a honra de poder falar con eles Pois mm, mm, botanlle demasiado interés e moito interés lle poñen ao efeito sí. de que a, as persoas que non, que non son capaces que, que non se socializan demasiado por culpa desta prodemia Volvo a repetilo pois mm -hmm. eh, teñen dificultades eh, psíquicas bastante sí. fuertes e eh, que, eh, que afectan tan, tanto eh, e de, lleen de, de, de demasía porque aumentaron non somente as, as, as eh, depresións senón sí. tamén as posibilidades a, a, as persoas que queren suicidarse sí. sí. Pois me detica coincidencia que eu empezo uh, agora por pues iso estaba u, co problema este de horario e demais Porque empezamos a ensayar un espectáculo sobre o suicidio. Da ajá, ajá. Que de súbito vai... Eh, eh, eh, bueno, de súbito non, pero que, que se puxo de moda. Sí. Era un, un proxecto bello que estábamos esperando a poder poñelo en marcha por por cadrar os tempos e mm -hmm. por cadrar as posibilidades de, de representación tamén. Mm -hmm. E de súbito decimos, hoy, <ríe> o ou nos poñemos a jora ou al que nos vai adiantar por terra mareai. o sea é, é, é, Sí sí, sí, sí, sí, porque sí, agora por fin iso falas porque é o, claro. o, o claro. millor que se pode facer das cousas faladas, faladas, faladas Claro, claro, que se non se fala de non existe Entonces, claro, eso, vos, claro. E entón, co preguntar precisamente eso, por, por eso, non, non é que, que, que un paxaro me me me me me me me me preguntar precisamente de me son os me me e en que estás agora mesmo me porque os me me queren saber me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me como quen era o, a, a productora que o puxo en marcha que é un espectáculo que se chama Esas cousas maravillosas eh, Xa te digo, en Barcelona se se representou creo que hai un par de anos ou así, uh -huh. tamén se fixe en Madrid hai outro par de anos e eh, agora imolo, nos estreámoslo o día 19 de marzo en, en Narón e esperamos andar por por todas partes. Claro, aí xa hai que chegar un acordo de dereitos con sí. cos cataláns e cos maixorleñes para andar por por España adiante. Pero sí. esa tamén son cousas de, de falar e de chegar a acordos e eh... que porque é importante que se que, que o espectáculo se mova no sentido en que estea un texto que o bonito que ten é que está escrito en primeira persona e por por quem sabe do tema e non está está escrito en clave de comedia, pero de comedia tenra, mm. que bonito mm -hmm. que ten, sabes, de comedia tenra. Claro. Claro. Non é astracanada para, para entendernos que unha sí, cousa sí, que sí, a sí. me encanta, ou de estracanada, pero aquí non podo, teño que friarme se me dixeron Abelio que ibas dirixir, pero tranquilo. Mm. Si sí, bueno, vale. <risa> tranquilo. Como como dis que se que a titulan? Esas cousas maravillosas. Si, ah, eh, eh, sí, no? de Duncan Macmillan, é eh, uh -huh. un texto é eh, un texto inglés y e aí andamos con iso e con moita con moita expectativa, con sabes estas cousas de que cando empezas todas as inseguridades se eche concentran o que vas a hacer, a ver si decidiches ben, e eh, é tarde para andar con esas cousas, porque é eh, o primer día de ensaños así que non hai volta ah, Pois, de, de verdade que nos desexamos, xe seguro que te, terás moitísimos éxitos, xa sabes sí, tanto que, sí. que que nos como talismán que somos das persoas con que, en, con que a, a, as persoas que entrevistamos aseguramos xe xa, pois éxito vindeiro, non te preocupes Pois pues mira, como xe tal, estades convidados a un churrasco, pero presencial non de teletraballo <risas> Apuntámolo, eh Claro. A Belín non apuntámolo, sí, sí. de verdade que sí Pero eh, que, de verdade Bueno, tamén hai que dicir unha cosa, que nos pasou o contacto del Ah, claro, Xosé Manuel Xosé claro, Manuel, sí, no Si, si, si Ademais, temos a sorte esa De que temos un grande confer, co, co, Correspondente ¿sí? Un grande correspondente a Imón Forte de e Que sempre nos di, bueno, a fulano de tal Votar llaman a ver si somos capaces de comentar con el eh, claro, De verdade que sí, Coincente coincidimos e de agradecémosche tanto a Xosé Manuel como, como a ti o feito de que dedicase esos minutios por Outra cousa, va, una... primo, José Manuel é un placer xa temos aí arrasalladas algunhas cousas, falamos moito, intercambiamos moita información. Eu sigo uh -huh. a el en Galicia confidencial, que como é sí. un medio digital, pois pues, é fácil de sí. é fácil de uh -huh. eh, de nos... seguir, é un encanto de persoa. Eh, nós sí. eh, temos a sorte e a honra de, de poder publicar pois pues, as viñetas que el mesmo nos nos dirixe cada vez Que, sí. sa, bucho decir É unha primicia que che damos eh, en, Resulta que nos facemos o programa E despues colgámoslo nunha página nosa Que se chama Galegos Novais eh, E ele envía nos unha, unha viñeta sí. Relacionada Ajá. con algunha cousa Que falamos no, no programa A mellor pode ser un, unha caricatura túa Ou unha caricatura sí. dun, dunha persoa que entrevistamos Ou cualquier outra cousa sí. que, que pasa no programa E, e é extraordinaria, é fantástica non? Que ben, Verán, que ven, eh? que ven, que sí. ven. Ah, pois pues mira, xa mira, vei, ese non o coñecía eu. Si, Outra cousa que che queriía preguntar, na televisión seguinte reclamando, non? Non, no, porque aquí a televisión minhou. Guau... Porque eh, aquí quem goberna decidiu Que todo o sí. que ten que ver Co galego Hai que allealo de Galicia E entón, eh, ti sabes si A xente que está por aí polo mundo Coñece sí. muita xente Muitos intérpretes de cine, eh, Actores e actrices mm. E incluso algún director que outro Há de coñecer e mesmo algunha produtor, a exemplo, unha das últimas referencias de éxito audiovisual foi unha serie que puseron en Movistar que lle chamaban Hierro. Vale, esa serie que foi triunfo eh, en Movistar, na que de Movistar e por lo tanto foi triunfo na área latina, na que se expande, eh, na que se espalla a, a programación de Movistar, pois é eh, ben despois de que estivese no seu tempo, entre as dez series máis vistas de Netflix sí. unha serie galega que se chamaba o sabor das margaritas ah, sí, de... vale, todo iso está feito a pesar da televisión galega ah, uh -huh. escoita, a, a mellor te... eso, eso ten que ver a unha, con unha cousa parecida que, que se chama españolismo que parece ser que o xurado de onte fixo que o sea, unhas sí. tales tan xugueiras non, non, non se considerarán españolas ou algo así sí pero estes son uns galegos que consideran que non somos galegos e falamos galego Si, <risa> sí, señor, si no, Pero, pero, pero eu... O sea, el gallego gallego non habla gallego sí, no. es, es, es, es, Algo que se chama españolismo e parece ser que é es español, es, es españolismo Non, non é outra cousa A mí dame moita rabia unha historia que me gusta moito utilizar que é o de chollo que ando in todos os políticos son iguais sí. e eu sempre dixo, é verdade, o que pasa que esa frase incompleta, todos os políticos son iguais a quem vota por eles sí, <risa> sí, tamén, tamén. pois hai unha teoría que non é miña, que é de sociólogo é de sociología e non é de, mm -hmm. de sociología de, de todo un euro que di que todos votamos a quem se parece máis a nos eh. entón, claro É unha cando que en Galicia a maioría é o PP que un partido que se fose equipo ciclista eh, estaría disolto, pois dixo, é, claro é, está encantado pero está la rua acá a ca Magna Carteira o sea que... No, sabe, e, so... así de... é, non, te... sí, sí. é, non, é, é, é, non, é, non, non ten nada que ver co disolvente, que iso? É non, no, estamos, non no. estamos falando de política, oio? Non, non, non no. está... no estamos falando de política. A política é outra cousa. Estamos falando de outra... de non estamos falando de política. Non, non, non. É, é, a ver, a política, a política, a política outra cousa, eu do ciclismo sabe moi ben Rajoy que é moi aficionado ao ciclismo, toda a gente sí. ben é aficionado ao ciclismo. Si, si, si. Si. Eh? Eh, sí. Algo que se que lle dá hospedais Bueno Si, sabes que él era eh, A mí me aí me ven Porque mira, sí. eh, no. él ia en Roulot A mirar etapas tinenaicas de, Do Tour de, de Francia E sí. cando Ay. fora Unha das súas campañas electorais En campaña electoral A Federación Española de Ciclismo Organizoulle un acto O sea, que é o sea, sí. un poque, es que... ciclismo no. O da Federación non sabíamos que quería daquela Pero podemos lo incluir, Sí, sí. entón oh, sempre penso os jornalistas debían preguntar a Rajoy, a este xanón debían de preguntar polo festina <risa> debe ser unha marca de reloj debe ser unha marca de reloj escoito, pero é coito por súa trayectoria e a historia eu acórdome de que ele dicía, cando estaba precisamente ele dicía eu sou parlamentario vou a la junta e hablo castellano porque me dá la jana Sí, no, no utilizaba J él no utilizaba J pero sí que él se negaba. Y mira, a ti, o, o seo abó... Tiene que decir Dragoy, un, entonces. No, o seo abó, pero aún dos, dos impulsores do, do estatuto. Do, do estatuto de la esta economía, sí. Do, sí, sí, sí, sí. Así sí. que, mira, sí, a ver, sí, que, sí que no, ríe porque no quiere. Claro. O mellor os músculos, músculos faciais teñenos un pouco atrás retrasados Claro, home, claro Igual si se si si lle estiraban Todo iso dá moito, todo iso dá da... A verdade é que dá moito para rir Aquilo que decía Groucho Mars Que é unha das cousas que había que poñer nas, eh, sabes, na sí. Garda, no, nesses chismes da Garda Civil que pon todo por la patria, sí. había que poñ que poñer o problema que era ríase vostede de vostede mesmo, por favor. Mm. Non se non se tome en serio simplemente. Pero ese aíiras co la pa prender. Pero ese eh, había que ir a escola para aprenderlo ya, ya non hai escolas que, que sean no, capaces de No, que enseñen. Ah, escolas cambiaron, amigo, <risa> Pero bueno, en fin. Oh, es, por aí, qué tal? Muy <risa> bien, muchas gracias, Aure, Abelino. <risa> Non, podes chamarme Aurelio, penso, penso contestar, xe, Juan, eh? Bueno, a ver, non, que, eh, que antes falamos con Aurelio e eh, veus a mamá a, a cabeza no, a ese nome. Escoita, mm, mm, tes previsto tamén a, eh, vir aquí? Porque, como dixetes, sí, sí. pues esas cousas maravillosas, fixenos aquí, pero, pero tío mi llor, túa, a millor, coa túa proposta, tamén pode servir para vir a, por aquí, non? Ademais, penso pues, que é un pouco catalán, eh? Eu sí, eu son catalán e catalanófilo. Vale. Por culpa da miña boa, porque nos na casa temos unha historia uh -huh. eh, ligada con Cataluña de, de sempre. Uh -huh. a, miña, a miña boa, por exemplo, sempre sabía quen era o alcalde de Barcelona. Uh -huh. quién estaba na alcaldía de Barcelona. Sempre sabía que me dira que necesidade ten a miña boa de saber iso. Pois, ela sempre sabía quen era o alcalde de Barcelona. E cando se lle puña un catalán por diante, a miña boa o que dicía sempre era de primeiras, era... Los catalanes de las piedras hacen panes. El ojo se jeía con percepción normal. Muy bien, muy bien. <ríe> pero, no. pero tamén pasou que meu avó Eusebio Paxuriño de San Andrés de Cumesaña, que é unha parroquia de aldea grande que é Bijo, sí, Bijo. pois tiñou unha fábrica de jaxiosas. Entón, esas fábricas de jaxiosas iban por ali moitos comerciais, oferceron seus uh -huh. productos e o único o único comercial que falaba con meu avó era monolingüe era galego falante e era monolingüe o único que falaba como meu avó en galego era un comercial catalán mm. e ademais cando miña nai casou con meu pai el organizou esa lua de mel en Barcelona Celestí ah. Mm, sí. Entón, claro, cando empezou toda esta bronca, bueno, quando empezó esta bronca cos cataláns non é d'agora, cando eu estaba en Milí. Uh, foi cando descubrín que os, os cataláns se chamaban polacos. <risos> y e eu non entendía por qué, e eu na Milí acabei facendo grupo cos cataláns. Teníamos un piso para salir afóra e tal, así mm -hmm. de semana quedábamos por ali non digo sitio onde era porque me enveneno. Y <risos> entonces, era éramos que eran cataláns eu e máis un e que, e mais un aragonés. Que, e, que, e, e desde aquela logo eu fui a Barcelona de visita, tuve en moza aí mm. a miña irmã eh, coñecese o, o seu marido agora, viven aí mm. e eu eu teño familia en sí. Cataluña. Non teño amigos, eu teño familia. Entón este ano teño que ir porque xa hai tempo que non nos miro e teño Entonces tengo mono, tenía necesidad de, sí. pues, pues de no estar es... con él y de hablar catalán una mica molt pero bé, no va, bé, molt molt ben ben ben me lo parla porque si no Esta cousa é terrible. Mol vé, mol vé, sí. pois pues de verdade Belino, cando veñas, estaremos encantados de, de tomar un cafetiño contigo. Escoita, eu quero complementar a túa o teu discurso con respecto aos cataláns porque a prensa que se fai con respecto aos cataláns en España non é a mesma que, que nos percibimos aquí. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Sí, sí. Eu fun a, en plena campaña do Brexit Eu estaba, claro, recibindo todo, toda a información que se daba aquí do Brexit E entón fun ali a Londres para mirar unha exposición maravillosa Sobre a historia da roupa interior uh -huh. Pagou unha pena viaxe E ali, en Londres, esa fin de semana e pico que botei ali Claro, eu estaba braillado porque decía Isto non é o que nos contan Mm. Ajá, ajá. Ajá. Mm -hmm. sí. non cadraba absolutamente en nada o que estaba pasando claro, daquela, claro, claro. xa non digo na Inglaterra, sí, pero sí. en Londres mm -hmm. sí, sí, sí. o que se nos estaba contando aquí. e eu xa viñen para aquí a semana antes da, do referéndum famoso sabendo que ia pasar claro, claro sabendo claro, que... que ia pasar e mm -hmm. sabendo ademais pues... con que tranquilidade a xente ia votar por marcharse de Europa Claro, bueno, que... de marcharse de Europa, marcharse da UE, Europa si xe, entendo. Si, sí, si, sí, si, sí, sí, pero <risas> entonces eh, o de Cataluña é eh, unha máis. Si, si, sí, si, sí, si. Sí, sí, sí, sí. E todo resumese con aquilo que decía outro de que os medios de comunicación non son comunicadores, senón que simplemente venden noticias. Eh, e eh, eh, as noticias son produtos elaborados que se venden para que alguén consuma. Si, sí, eh, a verdade vai por outro lado, pero vaya, non sí, todos son negocios, ten razón, ter razón. É, Verdade que pois eh, nos sentimos encantados e orgullosos de poder falar contigo, é unha honra eh Abelino terte aquí no nosso humilde programa, eh que, xa, digo, se si, mm, por algún motivo tens que achegarse precisamente aquí a Cataluña, estaremos encantados de coñecerte persoalmente. Teño que ir por motivo de saúde mental e bueno, emocional, teño que estar aí. Bueno. Pues, Saudará, saudaremoste persoalmente, eh, se si queres achegarte aquí aos nosos estudios, estaremos encantados también. de estar contigo. Sí, mira a ti, o, o claro, porque vos so de supeño que seredes se unhas vítimas tamén, porque a última vez que estuve con José Manuel, sí. foi en Bonforte falando do Shanghai. Pois, pues, así. Ah, pois pues, ah, de eso, de eso temos bastantes cosas que, que, que decir e falar, porque daquela cando cando aínda funcionaba o Shanghai, pois pues, eh, por aquela época chegámonos aquí. Sí? Ves? ves, está tardando de hacer un especial de ¿Qué pasó no Changái? Cantas cosas ¿Qué pasó no Changái? ¿Cantas familias se fijaron no Changái a las unas de penalti? ¿Cantas se fijaron por día oral? Canta xente bueno. se colouse en pajar. Falta fal... se sacaron no changai. Falta, falta por escribirse eso e deixar constancia, tes razón, tes toda oh, razón. Si ten... eu, bueno, no ta... para moito. Moitísima bueno, a cociñar no changai, porque fun cunha muller que me foi explicando durante a viaxe como se cociñaba isto, aquilo, ou outro, e era un encanto de muller, claro. Uf. Bueno. Mm, mm. Pois pues, Agradecerche ya, moitísimo, agradecer, Abelino que vamos, desexando, en creces, dese, desexando que que, que, te, que teñen moitos éxitos E, eh, eh, bueno, pois, pues, hasta máis vernos Como dicimos Hasta, ahí, hasta en... pronto, hasta cando que irades Aquí, aquí estamos Unha aperta bien, pues, grande, moitas gracias, gracias Outra Bueno, Xulio Esta música, esta música sirvenos para sí. despedir o, sí, programa. O, o programa. Hasta o próximo xo, queridos ointes, que teñen unha feliz semana. Amigas e amigos, gracias a Fernando por estar aí, Que se si non fora por el esto, non salió aire. Eh, gracias a ti, Xulio, tamén. E este que añes falou, Armando Fernández, que, como digo sempre, que anoite se xo vos o descanso, arrúa vosa liberdade, sede felices y hasta los suaves que ven.